Та спізнілих гостей у дорозі. Щоб зважити все значення цієї пісні, досить згадати, що в давніх індусів спів гімну про шлюб місяця з сонцем був ритуальною частиною шлюбного обряду. Після доброго частування, що йде в супроводі численних пісень, в яких висловлюється молодим усякі побажання щастя та між ними бути багатими, як земля, і здоровими, як вода, молодих виводять із-за столу, знов-таки явна річ, за хустку, для участі в танцях. У болгарів, у подібному випадку, кінці хустки прив'язуються до пальців молодої. А в Архангельській губернії після весільного обіду молоду віддають молодому, перев'язавши їй руку рушником. Тому можна гадати, що і в українців ведення за хустку мусить символізувати в змінених умовах викрадання молодої або її продаж. Після танців у молоді за тим самим порядком вертаються до столу і починається обмін подарунками. Після цього всі виходять, а молодий, а часом і дружко, зостається з молодою. Притому мати сама стелить їм постіль, визнаючи вже цим право жениха зоставатися з її дочкою. Вільце. Напередодні весілля, найчастіше в суботу рано, у хаті молодої починають приготовляти вільце чи гільце. Так звуть конча зелену зимою з хвої гілку або маленьке деревце, що його втикають у хліб та прикрашають усім, що можна мати на той час пучечками з ріжних квітів, зграбини, калини, барвінку, рути, позолоченими горіхами, барвистими стрічками та маленькими свічками. Взагалі дуже нагадує в малих розмірах ялинку наших культурних класів, запозичену з Німеччини. Хоч вона існувала колись і в нас у вигляді весняного прикрашеного дерева. Гільці ставлять на кінці столу, і воно зістається там ціле весілля, а в гуцулів його носять скрізь перед молодими. Приготування гільця має цілком видатний релігійний характер і відбувається дуже урочисто за встановленим ритуалом. Спочатку хор дружок просить у Бога, у святих, у батьків молодої та у всіх присутніх благословення розпочати вити вільце. Потім батьки молодої перші починають прикрашати деревце. Чепляють стрічки, квіти, тощо на самому вершку його. Потім за порядком віку та близькості споріднення робляться й усі інші, поступово спускаючись по гільцеві згори вниз. Поки все це проведеться, хор не перестає співати ріжних ритуальних пісень. А в одних із цих пісень хор просить старостів піти до лісу та зрубати велику сосну, принести її та поставити на стіл на срібному полумиску. А в інших товаришів молодого посилають на море зібрати золоті пера міфологічної птиці. «Золоте пір'я, риби, щуки» Тощо. А в одній з пісень говориться про маленьку качечку, що пливе по Дунаю, цебто по воді, та збирає з дна його золото для оздоблення гільця. А далі пісні повторюють історію умикання молодої та куниці лукавими мисливцями. Говорять про згоду дівчини, про ті перестороги, що їй робили. Не ходити раннім рано до води, не слухати буркотіння голубів, не брати подарунків від молодого тощо. У певній частині пісень молода ще й тепер просить батьків